Bueno, ba, Telefonoaren bestaldean, Lakasi eta Astetxeko kide den Xabi dugu. Arratxalde hon, Xabi. Arratxalde hon, Siman. Eta bueno, ba, gaurkoan gai askotazitzein behar dugu, Astetxea atope da biltzazken bolada honetan edo bintzat atope jartzeko martxa horretan. Eta uh -huh. ba, proiektu, dituzuten proiektu ezberdin eta zitzein behar dugu gaurkoan, lehendabizi dabizi e, kulturan iztasunaren inguruan. E, asizineten orain dela ilabete eta piko jada e, proiektu honekin, futbol txapelketa batekin. E, Itzen ba, genuen jada bere garaian, baina bueno, e, horrelako valorazio bat nahiko genuke, eta baita ere pues, kontatzea pixkat e, zeintzukin ibilizareten e, proiektu honekin e, balanian edo. Uh -huh. Bai, ba ideia hau egiazan, bueno, ideia hau edo anteko ideiak beti izan ditugu buruan eta kontua da aur eh bueno, aurten, aurtego ikasturtea izango du zen izan izan baina aukera polita ikusi genuen eh el Karlane anariteko, esan Miguelgoauz elkartearekin. Orduan orain arte ez genuen horrelako lanik egin San Miguelgoauz elkartearekin. Eta aukera parte ikusten genuen, ba, San Miguel Gauzoa pixka bat ezagututa, ikusita hemen dagoen kulturronistasuna, eta beraztasun guztia, ba, eta Elkarlana egiteko aukera ikusita, ba, ba animatu ginen, ba, ez bezala, ba, e, txapelketa, kulturarteko txapelketa, futol txapelketa antolatzera. Egia zen, e, laguntza, laguntza, edo Elkarlana, topatu dugu esparru ezberrinetatik, besteak beste, ba, irungo bitarteko ta bitartekotzako ezita ja, edo bert bertan ibiltzen diren bertako lantaldea ba, gurekin batera lanean eritu da hau ja, zu elkarteare bai e, San Miguel go mezkitako mezkitakoak ere esan ahi dut bazken batean ba, elkarlana elkarlana mm -hmm. ba, lortu dugula eta ia zan zerbait politatera zan Eta zergatik anigual pixka gaudat e, komentatu duzu bainan eia da San Miguel ba, irunen igual izango dela kultur geien nazten dituen e, hauzo oietako bat, e, hau batzutan ba, arazo bezala ikusi daitekezuek e, zenuten eta ez duzute horrela ikusten, ezta? da? Hombre, argi, da, argi dago ezet, bestela ez genuke horrelako proposamenik aurrera da, eta gila da, zukezaten dut zuna, ba, askotan e, arazo bezala ikusten dela, eta gila da askotan ere arazoak sortzen direla, baina ez kultur desberinak el tokivera en el toki baizik eta tratamendu ese egokia ematen saiolako edo gaizkien fokatzen direlako horrelako ba, horrelako egoerak eta egia da ba nabaritzen dugula ba eh e, gizatean oro har ba eziketa falta bada gora eta egia da honetan ba ez orain ba ustegutiaz ere iazko urtean esan eta ean ba nolabaiteko gatazka batuk sortu fidela eta eta bueno egia esan ez Ez, ez da komeni, ba, gauza hori, guelta gehiagin ematea, zeren, esan bezala, ni uste dut, ezik eta kontu badela, eta elkarrezaguteko, elkarrezagutu beharra badiraz ikusten dela kaso. Eta orduan gehiago komenitzaigu, fokatzea, ba, zer egin bar dugun, eta eta ez zertan gutxekin e, dugun. Bai. Eta bueno... Horretan gaude pizkaldiatu naiz baina, bueno. <laughs> ba, eta azken finean, <laughs> e, ba, azken e, batzuk negatibo bezala, ikusi, ikusten alduten bezala, zuek guztiz kontrakoa, zuek eta beste askok ere zeren azkenean ean, ba, kulturran ekartzen duena, ba, aukera ba, gehiago da edo, ez? Bai, bai, hori, nabar, mena, bezala, guretza eta berazkasuna da, ondo bideratu ezkero. Eta, bueno, horretan gaude, eta ariazan, zo honetan aukerak ikusten ditugu ba, termino termhauuetan ba, bet esaten duna termino positiboetan eta lantzeko aukerak ikusten ditugu, bai auzo elkararen aldetik, bai auzoan lan egiten duten beste eragien aldetik ere. eta eta horregatik lehen esan bezala ba, oso pozi gaude, egiaan honekin ez dugu ez dugu e, ara, egon daitezkeen gatazka konponduko, baina bai pausu bat izan daitekeela urbilke eta pausu bat eta elkarrezagutzeko aukeraman digu dehinz. <hum>. Piska ha centratu se eh, egun horretan, ba kontatu piska eh, bat, ba zenbat ekipo parte hartu zuten, eh, gero badakit ere uh -huh. jai bat egondu zela chapelketa eh, gero nola junzen guzti hau. Bai. Eh bueno, barkatuko alkarteko jaizu baina eske kalean nago eta justo mira nagonen San Miguel inguruko obrren inguruan eta eta uh -huh. horregatik kamioien tarata gelen zu moiteze. Es dias con ustedes las vale, vale. Ba, chapelketa Kapelketa egia bueno, zen futbola futbola egia asko elkartzen du eta jendea, jendea animatzeko berraza da horrelako ba, aktivitate batekin. Eta egia parte hartzea nahiko polita izan zen. Uste dut, amalaut alde edo bildu ginela mm -hmm. eta egia zen, lortu, lortu duguna da kopura baina goiago e, inporta, inporta zitzaiguna zen ba, auseko jendeak parte hartzea hori alde batetik lortu genuen eta bestetik. Ba, ku, e, kultur desberdinetako jendeak parte hartzea. Eta hori egia zan, lortu dugu, bueno, bi puntoiek lortu ditugu, eta, eta oso opozik gabe, esan dezakegu gutxe graberea irurogei bat pertsona dobilduko, gine la txapelketa honen inguruan. Eta, eta bueno, zuke zan bezala, ba, gero mo, txapelketa egun osoan zehar egin usteuta uste dut abenduaren izan zela, eta eguna amaitzeko, ba, gaztetxean la kasita gastechan bertean ba, jai bat antolatu genuen bertan ere egun hortan, eh bueno inmigrante ere izan e, ba, dizkidetuak elkarteko emakumeak ba jai bat antolatuz antolatu zuten gastetxean eta hor e, jaio jaio horretara ba gaitu ginian sari banak eta berteen egin ziren karaokea eta izan izan giro oso polita berezia eta orain arte eh Dez berreina eta espero dugu emendik aurrera, gehiagotan errepikatzea. Bueno, inguruan eh, esaten zenueen adizkideetuakeko ba, emakumeak eh, bertan zeudela ere bai, beraien jaian tolatu zutela, eh, dakizunez saio e, hau ba, beraiek iten dute normalean, bi astetik bein, eta uhum. komentatu izan dute hemen, E, ba, gaztetxeko mutikoek neske nik ere bai, baina Orokorrean euskaldunek ez den dantzatzen eta barran apoiatuak zeudela, zer duzu esateko honen inguruan? Jo, eh, bat ez dut, ez dut, razo jokza dutela, zen ni bertan egon nintzen eta, eta ni barran egon nintzen pegatua. Ni, ni eta Gaztetxeko bainantzekoak eta ni euskaldun gehienak pixka bat, animateko pixka batez gehien, ba, behar ditugula iruz palauku bat edo. Eta eta bueno, pues ordenigo izan 334 34 ko bat garputean eukiteko. Eta horrego oh. ginen geldi-geldin, eh, ego e, Amerikako emakumeetila zeuden eta beraile bait dantzatzen zuten eta eskaten ziguen dantzatea berri <risa> <Oito, lotxalia, ara. risa> guke. Orei gal kulturranistasuna zerbaitetarako, zerbait oso konkreturako balio aldigu, ez? Jo, eba bai. Mañana eh. Hori izan daiteke anekdota bar, baina hor anekdota horrekin ikusten da Ba, bueno, dena guadugula zerbait ikasteko. Bueno, e, bere garaian, hitz egiten genuen txapelketa honetaz, eta esaten zenute nahu e, lendabiziko pausua besterik ez zela, eta mm -hmm. kulturan iztasunarena, baitare San Miguel auzo, auzoan lan egitarena, uzo elkartarekin baitare, ba, mm -hmm. azkenian e, luzerako edo proiektu bat zela. E, ba, aldakizuten, nola jarraituko duzuten proiektu honekin? Bueno, bai, ba, ideia batzuk, egia eh, jasan... Bai, ja nahiko baten bat edo beste, garatuago dagoena eta eta urrengo pausua, urrengo gubentzat plantatutako urrengo jarduera gedo, e, zine, bueno, kultura, kultura arteko eta zunarekin jarretuz, bat zine ziklo bat antolatzea erabakitugu otxaila eta marcho, marchoa hilabeteetan zehar. E, bueno, esan bezala, bat zine ziklo hau kultura e, arteko... Kultura Arteko Etasunarekin, erlazio natu, erlazioa izanik, erabaki, erabaki genuen gazte, e, gazte, e, beste eragile desberinetara zabaltea. izan ere, pentsatzen dugulako, horrela berazgarriago izango dela, eta, eta, bueno, momentu honetan horretan gaude, zine zikloa, azte ardoa, eta, eta zine zikloa, hostegunero izango da gaztetxean, arratxaleko sortzitan, eta aurreneko eguna, Ochaia Arena Massatpian izango da urtik maiatzko 21 bitarte, ba 5 egunero elkarte Esberdin batek, Hirunen lan egiten den elkarte Esberdin batek pelikula bat aurkeztuko du eta eta bueno, hori da bezik orain, orain aurkezteko dudan dudan ideia. Mm -hmm. Eh, gero cine ziklo honekin amaitzeko edo bizka bat eh guztiago eta bueno, ba gasteetzeko jarraituz ba, festa batekin amaitzea erabaki erabaki dugu nahiko fiesteroak bera eta, eta e, oraindik eguna zehazteko badago ere aurreratu dezaket ba aurrentzako festa horretan bukaera festa horretan aurrentzako txoko bat dela eta eta gero bestalde e, aukeratzen dugu egun horretan zehar e, elkarte desbereinek aukera izango dute, festa horretan ere parte hartzeko antolaketan Eta, eta hombre, bereziki, ba, disfrutatzerako orduan. Orduan, horti idua zementik aurrerako ba, gure lanak edo. Hmm, eta, espero dugu festa horretarako, ba, ba, gaztetxeko kidea ja, igual, dantza klase batzu jaso izatea, eta pixka gehiago kritika hoiek ez ditu izango, ez? Hombre, zaituko bera, zaituko bera. <laughs> Bueno, Xavi, ba, ez dakit, e, kulturan iztasunaren inguran, ez dakit, zerbait gehiago gehitu nahi duzun? Horengoz, e, ba, haurrerago gehiago, gehiagotan izaituko aukera bali madugu, ba, haurreratuko dugu zerbait gehiago, baina horrengoz behintzat, hau da, hemendik pertainera nera edo emotzera daukaguna, eta baina argi daukagu honekin jarraituko dugula, zenbide honetiko azela ditu ditu eta jendaren harrera ba, gero eta hobea izatea espero dugu. A va a ba, mí, Esquer, eh, el carriz que en gatík, informatxe a gatík, que te animo a azco lan politorrekin. Ando, sué, hayo.